Психолог мало не заплакав з розчарування. Знову зірвалося. «Що ж, нічим не зарадиш? Може потоланить іншим разом. Із мнемоніком треба бути терплячим, інакше не матимете мнемоніка». Він сів у гідравлічне крісло і пристебнувся. Марк зробив те саме. Шеффілд хотів би йому допомогти, але це було б, мабуть, нерозважливо. Він подивився на годинник. Напевне, вони вже почали спіральний спуск на планету. Десь у глибині душі Шеффілда під шаром розчарування заворушилося сильне занепокоєння. Марка Нунчо зробив неправильно, коли, піддавшись відчуттю, ніби його всі обманюють, почав діяти самостійно. Мнемоніки схильні вірити в те, що величезної кількості фактів, яка міститься в їхній голові, цілком досить для вирішення будь-якої проблеми. Це, очевидно, головна їхня помилка. Тому необхідно, так казав Караганда, щоб вони сповіщали про всі знайдені співвідношення свого відповідним чином призначеного наставника і ніколи не діяли самотужки. Але що означають ці хибні дії Марка? Він перший із мнемоніків вийшов поза стіни служби. Перший був розлучений із подібними до себе, перший опинився самотою серед нонкомпусів. Як усе це на нього вплинуло? Як впливатиме далі? Чи не станеться кризи? А якщо станеться, то як із неї виходити? На всі ці питання доктор Освальд Майер-Шеффілд відповіді не мав. Людям біля штурвалів космольоту повезло. Їм і, звичайно, Саймонові, котрий як астрофізик і керівник експедиції теж був у рубці, за спеціальним дозволом капітана. Інші члени екіпажу несли кожен свою вахту. А науковці визнали за краще, на час спірального зниження корабля на поверхню Братуся, більш-менш зручно вмоститись у гідравлічних кріслах. Найефективніше Братусь виглядав у ті хвилини, коли космоліт був ще досить далеко від нього, і спостерігачі могли бачити усю планету. З півночі й півдня третину кожної півкулі вкривали шапки полярної криги яка тільки-но почала свій тисячорічний відступ. Шлях зниження 3G спочатку пролягав з півночі на південь. Таку траєкторію, хоч вона не була найбезпечнішою, обрали, щоб краще розглянути полярні райони, на цьому наполягав Саймон. Під ними повільно пропливла спершу одна, потім друга шапка. Обидві вони з однаковою силою відбивали сонячне проміння, тому що вісь планети не мала нахилу до орбіти. Кожна шапка була поділена на сектори, ніби торт, розрізаний райдужним ножем. Третя частина кожної шапки була освітлена обома сонцями і виблискувала сліпучою білизною, яка поступово набирала жовтизни ближче до заходу і ставала зеленистою у східному напрямку. На схід від білого сектора лежав півсектор, освітлений тільки Лагранжем Один, і сніг там синів яскравим сапфіром а з-заходу ще один півсектор, який освітлювався тільки промінням Лагранжа-2 і відсвічував теплими оранжево-червоними тонами земного надвечір'я. Сусідні кольори смугами переходили один в одний, і це ще дужче посилювало загальне веселкове враження. Нарешті остання третина була значно темніша за інші, але і вона, якщо придивитися, теж поділялась на нерівні частини. Менша геть чорна, більша з виразним матово-молочним полиском. Місячне світло. Так, звичайно, тихо пробурмотів Саймон і швидко оглянувся, чи не почули його. Він не любив, коли хтось спостерігав за тим, як у нього в голові укладається той чи інший висновок. Вони повинні були поставати перед студентами чи слухачами перед усіма, хто його оточував, лише в лаконічній завершеній формі ніяк не зраджуючи процесів свого народження та розвитку. Але поруч були тільки астронавти, вони не чули його. Під час своїх зоряних мандрів вони надивилися всяких чудес, але і їх примусила відірватись від приладів та небачена краса.